שיעור מספר 20. איפה נהיה? מיכל, אתם רוצים לבוא אלינו לארוחת צהריים בשבת? אני מצטערת, בשבת לא נהיה פה. איפה תהיו? מיכאל יהיה אצל ההורים שלו בחיפה, ואני אהיה בלונדון. בלונדון? איזה כיף לך. אנחנו יכולים לבוא מחר לארוחת ערב, תהיו בבית? אני מצטערת, מחר בערב יורם לא יהיה בבית, ואני אהיה עייפה אחרי העבודה.